Розділ 16, в якому Кошовий викликає Симеона на відверту розмову. Козацька рада вирішує його долю, а сірко з козаками захоплюють у полон щасливця, позначеного Божим перстом. Потрапивши у безвихід через невідворотну загрозу родині та козакам-полоняникам, сірко змушений був розпрощатися зі своїм далекозорим замислом. Він закликав до себе Симеона і без будь-яких недомовок спитав навпростець. Яке в того справжнє ім'я? Запитання не застало хлопця з Рум'янець зійшов з його щік, але він відповів, не затнувшись. – Семен? – А ще? – спитав Сірко. – Семен Горобець чи, може, Горобченко? – Батько мій Іван Горобець. «Звідки ти? З Лохвиці. Якого стану? З Міщан. Я від самого початку знав, що ти не царевич. Звісно, – спокійно мовив Семен Горобець. – Головне, що в царевого сина повірили всі старшини і козаки. – То хто ж тебе підштовхнув на таку відважну і небезпечну стежку? – запитав Сірко. – Іван Міюський? – ні. А хто? Семен Горобець, дивлячись Кошовому в очі, відповів незворушно. Отаман Сірко. А це ж як? Я знав, що по-справжньому струсанути Москву зможе тільки він. Чому ж спершу подався на Дон? Так було правдивіше. Не міг же царевич прийти на Січ із Лохвиці. Про кривого й сліпого сам вигадав. Спитав Сірко. Так було десь на світі, сказав Семен Горобець. Не може чоловік намалювати в голові те, чого не буває. А мій юський Іван, він знає правду. Іван щиро товаришував мені в цьому задумі. Хтось мусив збоку допомагати, аби швидше повірили. Донці, що з нами прийшли, не відають. Ти знав, що царевич молодший за тебе? Спитав Сірко. Що більша брехня, то люди швидше в неї вірять. А сам цар, ти ж написав йому листа. Лист до царя не дійде, бояри його перехоплять. У Семеній далі сидів Симеон Олексійович. Дійшов, сказав Сірко. Дійшов? Як? Один спритний козак ухитрився його передати в руки цареві. Відповідь Кошового здивувала Семена Горобця, але з не збила. «Коли спалахує бунт, ніхто не питає правди ні в царя, ні в самого Бога», – мовив він трохи охрипшим голосом. «Та я серцем чую, що фортуна моя спіткнулася. Кажи, пане Кошовий, я готовий». Сірко дивився на його юне, та вже змужніли лице, що подорослішало за півроку, відколи Семен прибився на січ. І ловив себе на тому, що він устиг полюбити цього хлопчину, одержимого не так плодом своєї вигадки, як рвійністю до шляхетної цілі. Не хотілося завдавати йому жалю, але діватися було нікуди. І Сірко сказав про царську грамоту з вимогою закувати самозванця в кайдани і доправити до Москви разом з Іваном Міюським та його спільниками з Дону. Це також не стало несподіванкою для Семена, хоч на його обличчі не лишилося ні кровинки. Те, що хвилину тому було для нього метою, враз обернулося чорною пріровою. Та він тільки спитав. «Івана, донців теж?» Його поблідле обличчя стало ще шляхетнішим. «Івана Міюського розшукують давно», – сказав Сірко. Він визнав, що видача Семена з донцями не додає запорожцям честі, оскільки вони ніколи і ні за яких умов не видавали зайшлих до них утікачів. Але цього разу змушені порушити одвічний козацький звичай через надто високу ціну. Вони не можуть важити життям ув'язнених побратимів. Про своїх рідних Сірко змовчав. Лише додав, що останнє слово скаже не він, а козацька рада, яка, певна річ, не віддасть заручників на загибель. Тобільше що мова вже й тиме не про царевича, а про людину, яка назвалася сином царя. «Мені прикро», – сказав сірко. Але так повернула фортуна. «Знаю, що ти сам не погодився брятувати своє життя такою ціною. Ніколи. Для того, хто стає на прюзі злом, шибениця є не ганьбою, а славою». З гідністю мовив Семен Горобець. Він попросив Кошового, щоб його, як можна, не кликали на Козацьку Раду. Йому не соромно за свій вчинок, але він не хоче виходити до козаків і до від'їзду в Москву буде на самоті. «Добре, йди», – мовив Сірко. «Але скажи мені наостанок, що то було з твоїм вухом?» «З вухом? Ти... Нічого особливого». Звична пригода, як на теперішні часи. Семен Горобець розповів, що це сталося кілька років тому. Він був недолітком, коли в Лохвицю зайшли москалі. Зігнали людей на Майдан, і там воєвода Боярин Мишецький звідав про нові порядки, які буде заведено в їхньому краї. Тоді він, ще зелений хлопчина, побачивши, як лохвичани понуро повісили голову, вигукнув, що їм не зрозуміла навіть та мова, якою говорить боярин. Його схопили зайшлі червонокаптанники і кинули до катівні. Боярин Мишецький, як виявилося, возив за собою і ката, котрий усмиряв непокірних. І той живоїд Семен навіки запам'ятав його всміхнену кривороту твар. Нагаєм вибивав з нього глупство і дерев'яними щіпцями розтягував вухо, щоб недоумок ліпше дочував і тямив, що говорить боярин. То цей екзекутор був незратних людей, поцікавився Сірко, справдешній заплічний майстер. Саме так, кивнув Семен. Він був задягнутий у темну руду хламиду з каптуром, і мав Примусію для тортур. Канчуки, малахаї, всілякі кліщі, та швайки, горнило й залізо для припікання. Під час тортур цей Катюга посміхався широким жабячим ротом. Видно, любив свою роботу. Якби я зайшов у Москву так, як хотів, то йому першому відрубав би голову. А він, сірко, хотів було щось ще запитати, але затнувся. Бездушно говорити про Ката з людиною, котра невдовзі зустрінеться з ним. «Дякую, пане Кошовий», – тихо мовив Семен. «За що? За те, що стояв за мене до кінця. Я ж бачив». «Чоловік міркує, а Бог мацує», – сказав Сірко. «На все його воля. Вибачай». Козаки були вкрай розчаровані, коли довідалися, що Симеон виявився лжецеревичем. Але от дивина, серця на нього не мали. Вони ні так, ні сяк не віддали б москвинам свого міченого приходька, якби їхні побратими не опинилися під смертельною загрозою. Козацька рада була, як ніколи, коротка і тиха. Бридливі до облуди та лицемірства, січовики з розумінням поставилися до відчайдушного наміру Семена Горобця. Бо й самі були не від того, щоб заглянути до Москви та полоскотати шаблями бояр, котрі дурили царя і не пускали на січ жалування, заробленого козацькою кров'ю і потом. Тож, замість обуритись, запорожці лише дивувалися вдатному перевтіленню царевича, та гірко зітхали з жалю, що змушені з ним розпрощатися, віддаючи напевну загибель. Діди райці довго не йняли віри, що Семен Горобець не царевич. Казали, що може воно ще й брехня, може то бояри підробили царську грамоту. Але ж яка тут брехня, заперечив їм Сірко, якщо Семен Горобець сам у всьому зізнався. І Кошовий вилів Писарєві Яковині зачитати уже підготовлені два листи, що їх мало підтримати чи відхилити низове товариство. Перший лист був до царя Олексія Михайловича, де сірко від імені всього запорозького війська пояснював, чого ж воно так вийшло, що козаки пригріли коло себе самозванця. Мовляв, вони ж не знали, що й до чого. А якщо людина назвала себе царевичем, то як можна було її зневажити чи обійти щирою увагою? Адже запорожці віддавали прибульціві честь тільки тому, що в його жилах начебто текла царська кров. Тобто вони виявляли пошану насамперед до государя, що їхнім світлом і диханням. Щодо світла і дихання, то це вже писар Яковина у міфтах, Умів так вихляти мислю, як вивірка по дереву. Видно, навчився красномовства в Київській академії. Тепер же, відаючи все достеменно, Сірко відсилає самозванця під вартою до Москви разом із його спільниками, що прийшли з Дону, і ще раз запевняє царя у своїй довічній вірності. Відтак Кошовий виправдовувався перед Олексієм Михайловичем за свої зносини з Дорошенком, наголошуючи на тому, що робив це з єдиною метою – схилити правобережного гетьмана під руку його царської величності. Врешті-решт, уласкавши государя довічною вірністю, яко переходив до того, щоб запорожці якомога швидше отримали належне їм грошове жалування та необхідні припаси. Затримані в Севську. А також нарікав на гетьмана Самойловича, що той не дає їм перевозу переволочної, з якого козаки мали б вигоду не для власного зиску, а для військового промислу. Сірко давно вже просив той перевіз для війська Запорозького. І цар був не проти, але в поперек дороги завжди ставав Самойлович. Так само, як і з Келебердою, Кошовий не раз бив чолом Государеві, аби той пожалував йому це містечко на лівому березі Дніпра, недалеко від Переволочної, для проживання разом з родиною. Він же за своїми походами на ворогів Христа не бачить ні жінки, ні дітей. То хай би вони перебралися ближче до нього, та й мав би де голову прихилити на схилку лід. Другий лист був до воєводи Боярина Ромодановського. Потерпаючи за рідних, Сірко спішно йому звіщав, що людину, котра називала себе сином великого князя Олексія Михайловича, він висилає закуту в ланцюги разом із його дев'ятьма поплічниками до Москви. «Стривайте!» – озвався куріний добрий вечір по тому, як було прочитано обидва листи. А як же ми віддамо їм лучку і мережку, якщо вони сидять під арештом у гетьмана? «По дорозі відсядуть», – сказав Сірко. Ще якби не ті ланцюги, то, може, не так тяжко було б і запорожцям прощатися з Семеном. Ну, поїхав собі той поїхав, ніби до царя в гості. А так не одне серце защеміло, і не один козак втер сльозу коли Семена Горобця закували в заліздя біля січової кузні, завалом недалечко від грецької хати. Ще й день видався на славу. Щедро припікало літне сонечко, бущиха на гнізді розгорнула лакрила, щоб її пташенята були в холодочку. Але вона добре бачила, що багато січовиків поховалися в куренях. Аби не ятрити душу, пішов до себе і сірко. А чимало цікавих таки вийшли до кузні. Стали біля возів, на які висаджували одного по одному закованих у кайдани донців. Ось уже і Іванові Міюському наділи на ноги і на руки залізне обіддя. Іван, хохлач порожденню, весь час осміхався. якось так загадково всміхався у вуса. Не тепло і не холодно, а так ніби вибачливо. З розумінням, що доля є доля, і від неї не втік ще ніхто, відколи сонце світить у небі. До супроводу трьох підвід із колодниками приставили десятьох козаків кальнеболоцького куреня, на чолі з їхнім отаманом «Добрий вечір». Серед них були Іваник Вовкотруб і Тхорик, який вже виплакав усі очі і тепер тільки шморгав червоним носом. Дивно, що такий хоробрий і кріпкий козак мав чуле, незачерствіле за... не у кривавих сутичках серце. Окрім кальний болоців, сірко приставив до конвою зовні тихого кирика, малопомітного в козацьких вікторіях, а проти показного поставою і миловидного пластуна. «Добрий вечір у душі трохи образився». Підозрюючи, що Кошовий не сповна довіряє не лише Кальнеболоцьким гайдамакам, але й йому, Курінному. Проте змовчав. Нехай буде гречка. А там він ще пригляне і за кириком. Семен Горобець очей не ховав. Поглядав на козаків мовчки. Спокійно, навіть з легкою погордою. А вже в останню мить перед від'їздом. Гукнув хрипким голосом. Вибачайте, лицарі, запорожці, і зоставайтеся здорові. Нехай до вас прихиляється небо, а на мене зла не тримайте. Поїзд із трьох підвід, та одинадцятьох комоних, заскрипівши колесами, рушив. Але козаки не розходилися іще довго, дивилися йому вслід. Із тих, що від'їхали. Тільки Тхорик повсякчас озирався на матінку Січ і махав їм шапкою-биркою. Наче це його, бідлашного Тхорика, випроваджали до Москви на неминучу смерть. Поки тривала ця тяганина із самозванцем, Сірко не сидів, склавши руки, а ходив на татарські улуси. Гуляв по степах, де чувся дух бусурменський Читупіторди. І ось одного разу на річці Інгул сталася придибенція, не вельми примітна з першого погляду, яка в майбутньому вплинула на долю всієї України. Жаль, що про те вже не міг знати Сірко. Коли Кошовий спочивав табором поблизу того таки Інгулу, один з його пластунівських роз'їздів Онисько Борода, брати Темниченки. Гиря і костогриз перейняли дивний татарський чамбул з дев'ятьох вершників. Очолюваний, хто б міг подумати, дорошеньківським старшиною. Вони гнали п'ятнадцятьох наших зв'язаних невільників на очаків, тримаючись чим далі від Дніпра, щоб не потрапити до рук запорожців. А тут якраз здоровенькі були запорожці навстріч, як з-під землі порубавши половину бусурменів, що, будучи в більшості, спробували чинити опір. Пластуни привели захоплених до Кошового. І Сірков пізнав у верховоді татар знайомого дорошенківця. Це був ротмістр Гетьманської надвірної сотні, вдатний на розум і вроду Іван Мазепа. Щоправда, на допиті він назвався генеральним писарем Гетьмана. Під час обшуку в Мазепи знайшли кілька листів, переданих Дорошенком для хана Селім-Гірея та візирів із проханням про допомогу бадай у 10 тисяч орди. А крім усього, писалося й про те, що гетьман посилає в дарунок ханові 15 закованих у колодки запорожців. Дорошенко підбріхував. Щоб задобрити хана, він назвав полонених запорожцями, і, якби це була правда... Сіркові козаки тут таки роздерли б Мазепу на шматки. Проти бранці виявилися звичайними посполитими, котрі перебігали від Дорошенка на лівий берег, і тим заслужили покарання. І все-таки це були християнські душі, якими Дорошенко наважився торгувати як монетою, викликавши в запорожців нестримну лють. Сірко на силу їх втихомирив і запропонував забрати юдиного сина на Січ, де й вирішити його долю. На Козацькій Раді знов зачитали Дорошенкові листи. Невільники теж розповіли про гетьманське безчинство, після чого гнів запорожців вийшов із берегів. Не чекаючи ніякого вироку, вони хотіли розшарпати Мазепу і зітерти на порох за те, що вів християну неволю, але Сірко знов заступився за нього. Кошовий розумів, що стратити генерального писаря – це навіки побити горшки з Петром Дорошенком, до якого він ще зовсім недавно посилав Степана Білого із закликом до миру і братолюбства. Та, мабуть, не тільки це спонукало його стояти за Мазепу Горою. Не тільки. Старий Чаклун ніби щось бачив і знав наперед, бо він казав козакам, «Зупиніться! Чує моє серце, що цей чоловік позначений Божим перстом, і він ще придасться на велике діло для України». Запорозька Сірома не хотіла слухати ніяких умовлянь. Хтось закричав, що у них вже був Божий помазаник. І чим це закінчилося? Але суддя білий, писар яковина, а найдужче просвітлені мудрістю діди райці, почали схилятися до сірка. Щось вони теж побачили в мазепі, котрий стояв на волосину від смерті, і не просив пощади, не виправдовувався, а тільки ворушив білими губами, шепочучи молитву, чи, може, якесь. Заклинання Щось вони таки побачили в цьому Бо сказали, що Стратити винуватця Можна й пізніше А поки що нехай поживе під наглядом На січі Треба ще придивитися до нього Бо якщо в Дорошенка Вселився бісівський вихор То це ще не означає, що таким Є його посланець до хана Виконував, бо Чоловік не свою Чужу волю та все пішло майже таким трибом, як і з Семеном Горобцем, що явився на січ царевичем. Довідавшись про Дорошенківського генерального писаря, котрий опинився в кощі, воєвода Ромодановський зажадав, щоб Сірко видав йому мазепу, а з ним, бодай, одного захопленого на інгулі татарина. Не знати чому, але впертий Сірко не поспішав уволити волю боярина. Довго гинався, маючи на мислі своє, аж поки Ромодановський не вдався до звичного підступу. Він послав своїх людей до Мерефи, під Харків, наказавши заарештувати сіркову дружину Настю, а зятя Івана Артемовича, козака Харківського полку, привезти під вартою до нього. І тут воєвода Ромодановський схитрував. Коли до нього привезли Івана Артемича, він не посадив його під арешт, а послав до тестя сірка, щоб той віддав Мазепу. Кошовий знову опинився в сліпому куті. Проте й тут учинив по-своєму. Велів зятю Іванові та значковому товаришу Носові, теж Іванові, доправити до Рошенківського писаря не до князя Ромодановського, а до Самойловича. Сірко передав гетьманові листа, в якому клопотався не за своїх рідних, не за Настю Сірчиху, а знов-таки за Мазепу, наче за тим Мазепою йому зав'язався світ. Називаючи гетьмана недруга ясновельможним милосливим паном, ласкавим добродієм і добросердним бать батьком, Сірко уклінно просив його виклопотати в царя волю для Івана Мазепи щоб військо запорізьке, яке подарувало йому життя і здоров'я, не казало, що сірко засилає людей у неволю. Гетьман Самойлович, допитавши Мазепу, теж побачив у ньому щось незвичайне. Висилаючи бранця до Москви, він майже сірковими словами просив Олексія Михайловича подарувати Мазепі волю, бо той, мовляв, може прислужитися государеві, у доброму ділі. А далі Самойлович, мов би, не з розуму, просив царя довіряти Мазепі більше, ніж Сіркові. Адже ніколи не вгадаєш, чим Кошовий дихає. Він, гетьман, досі впевнений, що Сірко тримав самозванця на Січі з найлахішими намірами. Адже не дарма шукав дружби з калмиками. Швидше за все, збирався з ними піти до Астрахані а тоді на Сибір. До того й пригрів біля себе лжецаревича, щоб за слушної години його ім'ям е, зворохобити московські землі. Ось таким поганим був сірко для царя та гетьмана Самойловича. І яким славним їм видався до Рошенків посол Мазепа, що дивом уникнув страти. Видно, народився в сорочці під щасливою зіркою. Тільки ж невідомо було, скільки та зірка йому світитиме.